الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضرر فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمد العبد هو رسوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَ تُقَاطِهِ وَلَا تَمُوتُونَ إِلَّا وَأَنْتُوا مُسْلِمُونَ أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار والله يزاقون دروار në vazdimin e zinxhirit të mësimeve në vazdimin më e zinxhirit të mësimeve që kemi filluar sot do flasim për disa emra të, të Allahut subhanahu wa taala të cilët janë si vijon emri i Allahut mëdhëruar el-Ghafir al el-Ghafar el-Ghafur el-Afu el-Tawwab Dojmë pes emra të cilët i ka përmandurë Allahu Subhanahu Wa Ta'ale në Kur'an, si gjithë do t'i përmandim gjatë nësimit. Tërë fillojmë duke i kërkuarë Allahu Subhanahu Wa Ta'ale që të ebndihim sukses dhe sinceritet edhe të na i bëjtë do të dobishme të fjaqët që do tejmë. Fillojmë me kërtimin gjufësor të këtyre emra dhe. Uptimi gjusër i emrëve të Allahu al-Ghafir dhe al-Ghafar dhe al-Ghafur, ka një origin të vetëmë, sepse të treja fjalët të treja këto emrë, vinë nga një fjalë që, që thuhet në arabist al-Ghafir ose al-Ghufran, është një të origin. A dhe fjala al-Ghafir në në arabët do të të mbulim, të embulojsh t'i shka. Përndaj dhe Arabit përdorin të lojfjale dhe thonë për shëmur gafara shejbe bilkhidab, dhe më thënë embuloj e, të parë dhe në flogëve ti me khidhab një në quët dhe më thënë ajo knarja ose një loj që të lojt gjithi dhe që përdorë për dyre flogët për jo e zejnë dhe, dhe më thënë Këtë so, të mbuloj me këtët logë, dhe më dhënë qërë dhe thotë gafara, gafara, këshë kuptimi në origin në kësaj kjallë në gjuhon në arabe, dhe më dhënë bulim. Kemi emrin të të që thamë al-afu, dhe, dhe dhe nga kjalla al-afu, al-afu dhe thotë ta lesh diçka, në gjuhon në arabe, kuptimi gjithësor dhëtë al-afu ta lesh diçka. Për kësaj ka ardër, në më dhënër me Allah s.w.t. al-afu dhe të të të të të të të t Në marrish do të shpjeguim, dhe njëri për tërës e faqëtimi ka plëksisht në shahë, në me lejnë allohë. Dhe tërguar dhe fjallë e dhjetë arve, në lidhë në gjitha e mërë. Ndërsa e mërë allohë të tëvab, në të tëvab, të tëvab tu, një po nuk shqiptojë të taj e në fund, kundalon të kajo, dhe të këshur rëjgu në gjuhën në rabë, të të të të të të të të t Emrat Allah subhanu wa ta'ala Këllëm e tëtë duke tërguar dhe më tëhënë Se se e e përmëndur në Kuran E si e përmëndur El Gafur është përmëndur në Kuran Nëntë dhjetë e një herë Emrat Allah të El Gafur Këllëm e tëtë shumë falës është përmëndur nëntë e një herë Për i dyra jetëve kemi qalën Në Allah subhanu wa ta'ala Ala inna Allah Huë El Gafurur Rahim Nësua në shura, ayet në nëmër 5. Tëtë, më dhvartëtë Allahu është faallësi dhe mënshum faallësi al-ghafur ar-rahim dhe mënshiruësi. Gjithër të kimi dhe ayetën nësua në hijgër, 29, tëtë Allahu subhënër ta'ala, nëbbi ibadë i almi anë al-ghafur ar-rahim, laj marojë rëbëritë mi, së unë janë faallësi dhe mëshiruësi. Nësë e imën Allahu të l-ghaffarë, nëshë përmëndër në Qur'an në Pra këtyra jetëve kemi fjalen e Allahut subhanahu wa taala në suan Nuh, ayeti nr 10 që thot: Fa qultu staghfiru rabbakum innahu kan ghaffar. A dhei thatë më tregon Allah subhanahu wa taala për Nuhun alayhi salam që i katon popullit vet, thot Nuh alayhi salam, "A dhe u thash atyre, kërkoni falin e Zotit tuaj sepse me vërtetai ai është falës, është ghaffar." I dhe sot Allah subhanahu wa taala në suan Zumur qalehu alazizul gaffar mend vërtetajë është me të vërtetë ajë alaziz do të vinë inshallah shpjegimi i këtij emrit që ka disa kuptime si shkonum dietar por një botë kuptim është nga dhënësi fitimtarë ndër al gaffar falës me të vërtetë do më nëshallah fitimdhari nga dhënësi me çdo gjë dhe falës në sura zumur 85 Allah subhanahu wa taala Në këtë rëgua emrën e të gafirë në suënë gafirë, që kamarë të tëjmërë. Qëtë Allah Subhanu wa ta'ala, gafir i dhenbi o qabili të taubi shedidhi i qabili. Qëtë Allah Subhanu wa ta'ala në suënë gafirë, gafiri i dhenbi dhe mënë që Allah Subhanu wa ta'ala është qalës i gjunafe, i gjunafe që bë njerëzët qabili të taubi është parnuës i taubes shedidhi i qabili dhe ndëshkuesi i rret, mësuar në Zuma, mësuar në Ghafi, rjeti numër 3. Kuptimi i emrave të Allahut subhanahu wa taala El-Ghafir, El-Ghaffar dhe El-Ghafur. Ka punë Zzajjaj kimë dietarëve, do të bëni një dallim të vogël, kemi dy persona për dietarëve, të cilët kanë emra të ngjashëm. Një për tyren e quhet Zzajjaj, kurse tjetri quhet Zzajjaji. Ky duty, domethënë zakonisht, zakonisht pambandet në të dietarët e qjohës më shumë dhe i parja të akur është të rëthi. Ka thënë zëtë gjatë, kuptimi i falës për Allah subhanu wa ta'ala dhe të thot që Allah i madhëruar më mbulon gjuna pëtë robërve të ti. Ka thënë imam el-Khapabi e imam el-Khapabi është, është një për djetarëve që ka fdekur rëth viteve 400 me sëmëgjtojët hidjrit. Êshtë nga djetarët dhe parë që këshkeguar sa heho në Bukhariut. Në mund është Ka thani mamel Khattabi... E faq të gjithëse pse kisha hasë së më së ngatëroshëm me të të që, që ka jetuaj të dhe sotë. Ka të sot, që ka jetuaj të dhe sotë. Ka që në djetarën dhe të tërë. Ka thani mamel Khattabi, gha fanë, nëtë do të mbuluës si i gjunafeve që bënë robërit. I të tili u ka hedhur si për gjunafeve të tyre robën e tij të të më shirës. Edhe kjo do të të të që Allahu subhanuet t'ala ta nuk vazbulon njerës dhe që ështën dhe gjunafet të ti nuk e zbunën, për janë bulonën gjunafet të ropët ti. Nuk e dënonën atër duke një nëzirë të falaren të kërjesëve të, të ti. Dhe me thënë, kuptimi parë i fjallën se në gafërë, dhe me thënë, që për kësa kanë arru të të të rejmat Allahu Subhanahu Wa Ta'ala dhe dhe dhëtë në bulimë, dhe me thënë që këta du djetare që përmëndëm të regojnë që El-Ghafir, Ghafar, El-Ghafur, kintu është se Allah subhanahu wa taala i mbolon gjunat të robëve të tij, pa ndëmtosur të trolem diçka tjetër për të thënë. Thotë binul qaym el-juziyyah. El-mafira, el-mafira dohet të jetë e falia. Falia do të thotë çlirimi i gjunave të gjunave, largimi i gjurmëve të gjunave, edhe ruajtja nga dëmi i gjunave. Edhe jo siç mendojn disa njerëz Qefali do thot vetëm mbulim. Do më thënë men qaim, nëse ne kemi 80 paqë dhan këta, qefali do thot vetëm mbulim gjunat. Mbulimi është një pjesë asaj që bën Allahu subhanuhu teala me rrobat e tij, thua mbulon çiyet. Edhe këtë gjë do ta dërgojmë më brapat përse nuk është vetëm kjo, do vini më poshtë saumelën e lotit. Thotim men qaim, e thotë për pomën me çdo që thot, sepse Allahu subhanuhu teala janë mbulon ju nafet, atyçi i fal, atyçi nuk i fal ndërsa realiteti fali së vërtetë është që ruajë Allahu subhanahu wa taala robën nga dëmi i gjunafit. Ta ruajë robën nga dëmi i gjunafit. Falë dhjetrave të përmendur një, do të them, e vërtetoni me qaidën duke thënë se është një lloj fjalë ngjuhore apo qutë e mirëfar. El mizfun junna la bikut ayo që nei thënë një gjuhë shipë për krenarë, ajo që, që vendosen në kokë për të të, për ta ruajtur luftëtarin ose direshpatën kokë oju tinjë përse sepse ruan njeriu nga gjatë që i vijnë nga jashtë mos vritet pa ndërmadhira ka thënë me unqim u bëti isai është është e lëmbulimi po i Allahu subhanu teala që e mbron njeriu mos i bie gjë mos mësibir i dihen dënimi prej Allahut të majdëruar kemi gjithashtu edhe me Allahu subhanu teala el aqub pasko mendon Kur'an pesë herë Për ektur e ajetërve kemi ajetin, këtëtë Allahu subhanu wa ta'ala nësua njësa, ajetin nr. 99 Thaulaika asa Allahu ja'afu anhum wa ta'an Allahu wa'afu wa'an ghafura A'afu wa'an ghafura Tha'a Allahu subhanu wa ta'ala të regon për ata personat e cilë nuk patën mundësi të bën hijret Edhe për këta, mba se Allahu mund t'i fale të njerës sepse Allah s.t. është afu dhe gafur. Të dyja këto, kanë kuptim shumë kënë gjashim, se afu dhe thotë falës dhe gafur dhe thotë falës. Por do, do të do të tërgoj, misha Allah, se qëfar kuptimi ose qëfar dallimi kanë në në të dyja, sepse është një dallim shumë delikatur. Gjithë është të sotë Allah s.t. në suar një sajtë në kjene 29, në të bëdukhejrë në të fuhu e u ta'hu ansu'in, fa inna Allah kena afu an qadira Që Allahu i mëdhuruar, nëse ju e shfaqni një të mirë ose e fshiheni të ose falni një të keqe, ka din, ta din, dijeni se Allahu subhanehu teala është falës, dhe do të fshihet. Kuptimi me emrin e Allahut subhanehu teala El-Afu, siç e pakët madhështisë e tij, për këtë do më thëmë, për të them po tregoj fjalën që ka thënë Ibn Ujairi në, në kuptimin e ajetit, një përjetë që përmendumë sihër që përmend emrin e Allahut El-Afu, thotë Allahu subhanahu wa taala gjithmonë ka kapacitet, ka pas, ka pas falë robëtit e tij, gjunahëve që bëjnë, lloqë pas falë gjunahëve që bëjnë. Ai ka përgjuar në shumicën e rastëve dënimin për përshafjen e këtyj gjunahëve. Daka më mendesien e gjithashtu thotë thot Imam al-Khatabi, el el-Afu, ka ardhur në atë në formën e ekzagjerimit, domthonjë trëgojë që, që Allahu është shumë falës. Edhe al-Afu, thot imam al-Khattabi dhe të thot që të largohesht nga gjunahu, të largohesht në mund të shobër gjunahë, në mund të duke të mund të mund të të afalë gjunahë, në mund të shikohë gjunahë një të jetër, në mund të gjithë të kapër gjunahë, edhe mund të dënonshë për të njërë njërë. Kjo është këptimin të të al-Afu në gjuhë në në raba. Ka thën al imam al-Halimi, al-Afu ose al-Afu, -al kë Ua ka falju njëzve dë, dë dënimin për gjunafe, për gjunafe që kanë bërë. Dhe ua ka fshirë gjurë më dhe tyre gjunafe dhe, kur ata pendohën dhe i kërpojnë fali Allah subhanu wa taala. Dhe kur ata lenë për hirtë Allah subhanu wa taala, dishka më të madhe sa jo që kam të përuar, duke këmështuar e të. Dhe për të shkakë Allah ho, ua falë atyre gjunafe dhe, ua falë atyre që kanë dhe përër për shumët e që kanë lënë emri i Allahut subhanu te ala at-tawab do shem i pes do me thon ato qe po bënum es përmendëm pran 11 herë për këtyra jetever por kemi ahetin të thotë Allahu subhanu te ala elam ya'lamu anallahu yaqbalu at-taubata an ibadihi wa yaqudus sadakat wa innallaha huwa at-tawabur rahim thu do Allahu mazroru son toben 104 po nuk e din ata se Allahu është ai i cili e pranon toben për robërit e tij i pranon sadakat Se Allahu është at-Tawwab, Panuës i Tobës, edhe Mëshiruesi. Edhe se thuat Allahu subhanahu wa taala në suaj beskare, "Çi në gjëjet, ilal ladine tabu wa aslahu wa baynu fa ulaika yatubu aleihim wa ana at-Tawwabur Rahim." Qed Allahu subhanahu wa taala, që Allahu, domethën, ua falëhun për, domun kujëpëmxhijërat, ilal ladine. Përveç atyre të cilët pendohen rregullojnë ato që kanë prishur, e sqarojnë kotën që kanë bër, këtyr u fal, domethënë Allahu u pranon pendimin, sepse Unu O mëshir, Allahu i mëdhur janë pranuesi i tobës dhe mëshirsh, mëshruesi. Kuptimi i emrit Allahu subhanahu wa taala at-Tawwab, ka thënë ka thadë shpjegimin e emrit në shpjegimin e ajit që thotë Allahu subhanahu ta wa taala, "Wa inna Allaha at-Tawwabur Rahim", do të thotë Allahu është pranuesi i tobës dhe mëshruesi. Po ti thot këtë ata, Allahu i mazhllur është ai i cili i dhuron robëve të tij i i dhuron atyre kthimin tek Allahu i mazhllur. I mua mundson atyre dhe u jep suksesin që të kenë tek Allahu subhanu te ala. U jep suksesin atyre që të arrijnë kënaisinë e tij. Ka thënë Ibn Xherir Taberi në shpjegimin e ajetit që thot Allahu subhanu te ala inhu huwa at-tawabur rahim, ai është pranuesi i tëpës dhe falësi ose mëshiruesi i palimit. Fot Ibn Jubairi, Allahu i mëdhëruar, është ai që jepën një panon topën, është tawabi, ai mos i töbes, sa ti që këndohet. I cili do të më bëjë, o panon topën aty që po gjuanohet dhe këndohet tek Allahu Subhanuhu Teala. Të dhuan albon dënimin e tyre sepse ata kthehen tek Allahu i mëdhëruar. Fot Ibn Jubairi në vazhdim, dhe ne kemi përmendur që topja që bën njeriu do të jot që a i këthejën të ka Allah i më dhurur në rrugën e bindjes në ti. Në dërsa tobja që i dhuron Allah i robit, robit dhe ti dhe të tëtë që Allahu ja mundëson i ja jepë suksesët i gjithë pëndohet dhe ja parnonë të. Përneja Allahu s.w.t. gjojt e të wabë. Ta tha një mamë el-Khattabi të të wabë të shqytur Allahu të wabë të ka qytur vetën e vetë të wabë sepse a i ja parnonë të tobë në robit dhe ti sa herë që a Edhe thuët që Allahu në shpejhen në abishtab, Allahu ala l'abd, që të të tëtë, Allahu i dha sukses e robit për bërë të ube, që të tëtë Allahu subhanu wa ta'ala, thumë të aba aleyhim li jetubu, edhe më pasë Allahu u dhamun të thina të gjithë të bëjnë të ube, që të atë të pëndohën, të bëjnë të ube. Të dhe në mëmë alusi, në tefsirën e ti rukën maani, Kur themi që Allahu subhanahu wa taala është tawwab që do të thotë që Allahu mëdheroesia e pranon töben njeriu që pendohet të kenë normalisht të falë të fal gjunafët e tij ose kuptimi i saj domethënë para, para është që i e pranon töben ose kuptimi i tij emrit është që Allahu i jep suksesin njeriu që pendohet domethënë dy dy kuptime ndot këmbë kuptimi i parë është që Allahu subhanahu wa taala i pranon töben njeriu kontinuojmë me thawat ose kuptimin e dytë që Allah subhanahu teali jep sukses njeriuve që pendohat. Edhe të dyja domosdhem janë të ngjashëm me njëri-tjetrin edhe të, të domosdoshëm me njëri-tjetrin. Tigur August. Çfarë dallimi kanë këto që përmendëm më sipër? Gjëja e parë është dallimi ndërmjet istighfarit dhe toba. Istighfar do thot kush estaghfirullah, që në shqip do thotë ti kërkosh falë Allahu subhanahu teali. Ose e dyta është toba. Tot çdo detar që djuzit quhet Abu Hilal al-Askari në lidhje me furugun gjuhësorë, dallimet gjuhësorë, tot dallim në mistik falet e töubes është se i stifarit do të kërkosh falje Allahu subhanuhu teala me dua, ose mend të töubes, ose mend të dëshollë për të mirë, ti kërkosh Allah falje. Dersa töbia vetë vetë do të thotë pendim që ti pendon me zënën tënde, ti pendon me gjymtur të tua, duke larguar nga gjënafët. Duke vendosur që mos kthesh më tek to dysh dallimin dhe me disti falje të tokes do të thonë që tobia në vetvete është dlargim kur se i stilfarë po ti kërkosh Allahut me ndërgjegje të tua të mira që do të falë ti dallimi që ka treguar ka treguar dietar gjithashtu në vet asaj që thon gjuna be elafu edhe elgufran për të thënë të dyja me thanë dolëm diema të, të Allahut që atë, jën, më thot elahu edhe elgufur ose elgfar ose ghafiën tremutje po do bujë në uskeri dallimin e emita al-afu, ose al-afu, që është në finiti, edhe gufranit, që të të fali, gjithë shumë jam dhjema shumë dhe njashëm, të të gufran, ku këtini felës gufran, gjuhë në rabit dhe të të të që Allahu subhanu wa ta'ala, ku gufran dhe të të të që Allahu subhanu wa ta'ala, i alardhon dënim në robit. Kurse aafu dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t kurse gjyta është largimi qërtimit. Për ndaj, thot, i e, e buhile laskeri në, në shpikimin e dëllim në me të dyave, thot, largimi të dënimit do të thot që Allah o të afusir ogin të gjenet. Ndërsa, largimi qërtim nuk do të thot që mund të shpëvlej për të gjërë. Si shmundo të përshonë me njeriju në dy nja në më dhënë e shpikonë të të, të gjërë, në më praforsinë në më lishtë. Qëfar përfitën për Të njohë të ematë Allahu Subhanu Wa Ta'ala, që të rrisë besimin e vetë, të njohë Allahu në më dhëruar, të njohë se këpo a dhuron, dhe qëpa dhe të tyra është kanda i ti në lidhje me gjdo e ematë të ti. Tërsa Allahu Subhanu Wa Ta'ala, ja të tërguar e ematë ti njërzve që të njohin me to, edhe të a dhuron Allahu Subhanu Wa Ta'ala në bazë të ture e ematë. Për dhe Allahu subhanu wa ta'ala e dojë që Robert e dita njohin mantë këture emërëve. Se do mos këture emërëve që për mëndëm sot, për arësuri se to janë emërë të dashër të Allahu subhanu wa ta'ala, edhe për këtë shka ka kë Allahu i madhërua ka sektuar i gjunahët. Ne kemi folur në, në një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një n për shkak se ka të bëjmë me qështën e falis Allahu Subhanu Taala. Allahu i madhuruar ka pasur e mërë e ti, më të e mërë që përmëndën në pa fëllimësi, sikur se dhe vetësh i pa fëllimët. Edhe Allahu i madhuruar i do këtë të e mërë edhe ka dashu që ti shfaqë e to të kërjesët e ti. Dhe Allahu Subhanu Taala e do falin dhe e mërë ti shfaqës. Është domosdoshmëri ndërmjet ish mëshirues. Mirë po, nëse nuk në do ekzistojnë interesat që gabonin dhe i kërkoni falin Allahu subhanahu wa taala, a mund të ekzistojë këto lloj adhurimesh të ndradë dhe mund të i njihëjë Allahu me këto emrave? Kjo domethënë se pamundur. Prandaj thot profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e transmeton Abu Huraira nga profeti sallallahu alaihi wasallam se ka thënë: "Pasha po atë në dorën e të, të, të cilit dhe shpirti i im, sikur mos bënim gjunahe" do tju largonta Allah subhanahu wa taala ndonjë moson dheu xinja fajëveut do silli në njerëz të tjerë që gabonin dhe kërkojnë falje Allah subhanahu wa taala dhe i falnata ata transmeton muslimanët e tjerë përse se Allah subhanahu wa taala ka hemin e të falës edhe falja do thotë që do bë duan gjuna apo jo si kjo nuk është nxjite për njëu që do bë gjunah por kjo është si qetësim për ato që bë gjunahe që mos kalojnë në pesimizëm por duhet ta kuptojë qi në çdo moment ai isha i i urdhëruar që Allah wa ta adhuroj Allahun subhanuhu te ala dhe adhurimi në këtë momentit është çaj e kuptoj nëse është në mirësi të falënderoj Allahun e madhëruar nëse ka rënë në gjuna atëherë adhurimi në këtë momentit është ti kërkoj falë Allahun e madhëruar edhe nëse ka rënë në syh adhurimi në këtë momenti është të be durim prandaj qoftë imamul mubarrakhuri në shpjegimin e këtij hadithit tot ka thënë thibi është një për dietarëve hadithit në shpikimin e të hadithit thot e të i bi, këj hadith thot nuk është se si argument për ata të të të gjyëdë në gjunahë të të të të të nuk e njohin Allah në madhëruar sepse profetet salawatullahi o salamu aleyhim Allah i madhëruar i dërgoj që t'i dërgoj njërëz në gjunahët edhe t'i paralajmëroj në të përtenimin e matë Allah subhanu ta'ala për kundës i këjë hadith është tjarimë dhe të regon për falje në Allahot më dhëruar, për faljen që i bënë Allahot më dhëruar, Allahot gjunafive të robërve të ti, që ata të nëziten dhe të pendonë të këlloj më dhëruar, të, të, të kërkojnë të falje për ti. Edhe kuptimin i hadithit është, që Allahot subhanu e tala, ta si që jebë atyre që janë bë mirë, sa të dhe bëjmë punë të mira, gjithashtu u jebë dhe atyre të, të cilët ka bojnë. Atyre që janë mirë Edhe emrat e Allahut subhanahu wa taala ndryshëm kanë treguar për për këtë gjë, si për shembër Allahu el-Ghaffar, el-Falës, ose el-Halim, do të thotë, ose el-Tawwab, panos t'o buz. Edhe si, domethënë Allahu subhanahu wa taala sikum mos i kishte bërë njerëzit, siç janë, ti kishe bërësi me like-et, atëherë do do gjejni pagabushëm. Në normalisht domethënë nuk do të nuk do një hëshim tema të Allahut subhanahu wa taala. Sepse Allah i mëdhenj i ka krijuar njerëzit në këtë formë i ka dhenë ati dhe më të shri, i ka, ka dhenë ati epshet, i ka dhenë ati më të të mund të të bërë gëbime, edhe ka parlemru e që më të bërë gëbime, siku se dhe i ka ndimua njëri unë, e cilë e mëriton, që të ndihmohet, për të këtuar Allah subhanu wa ta'ala falje. Sepse e mëjë Allah subhanu wa ta'ala në al gëffar, do të thotë, vazhdo në që ale të ibit, gëffar do të thotë falet, dë falet do të Që ka junapë dhe, thot që dhe, profili, sallam, thot khatta, dhe thone, ka junapë do të thotë se njeriu do gabojë. Për neve profeti sallallahu alajhi wasallam thotë kullu bani adami khatta' jigbida deim ve gabil kan. Do thonë ka shkruar turma Allah subhanahu wa taala se jigbida deim do gabojnë. Kjo nuk do të thotë për një njeri që më gabime. Por këtu është qëllimi që njeriu sa herë do gabim mos rgoj pesimist. Për ne trudni hadith kuqi që Allah subhanahu wa taala thotë që bën biry adenit i drejtohet Allahu subhanahu wa taala i thonë Allahu qalle i thot Allahu mëdror me lajkeve shikoni robiin e ditë që ka zot që shpoblen edhe dënon edhe e fal. Atë bën gjuna tjetër. E thot Allahu qalle. Atë i thot pra me lajkeve të njëjtën gjë, edhe për herë tre kështu, derisa thuat Allahu subhanahu wa taala ik do proçar të duar së të fal. këptimë, të falë. Çfarë kuptimi zot dy hadith Uptimi këtë hadith nuk do të të të që njeriu leti këtë bejë gjuna vësat dojë. Po qëllimi është, uptimi vërdet i këtë hadith dhe sa është që përderë sa njeriu, sa herë që ka bonë, thejet e ka lau dhekë dhe bunë taube, e jem me i tonë që që të të të të të të të të të të të të lau subhanët të këllë, i kësa të të ka falu më në fërdua, së fëse aji e ka bërë në tyrë në ti që dhe vuotën pesimizëm që mos pendohet të kallojë modhur, mos kryej detyrimin e adhurimit që ka për detyrta kryen në të moment. Dhe fut bezmizën do të, të Allah thotë Allahu mëdhor. Më do të sapërpara gjunaut i thotë Allahu është shumë i mëshirshëm. S'falës. Për të bëj gjunah. Është kur takishën të ndrruar të çështë njeriu. Këtë që ndien përpara gjunaut tanë ndien brava, dhe ato që ndien brava gjunaut tanë përpara, do të binden gjunah. Edhe nëse do binden gjunah, do ta shtyjnë, do ta shtyjnë Jo njohuhi Allahu subhanahu wa taala çajit pendo sa herë të kalojmë më dhurora. Edhe ne kemi treguar në mësimin të kaluar se çfarë do bishm vaja kanë kur njeriu ku, e kundëston Allahun, jo sepse duhet ta kundëstoni, se jo më kundërtuaj Allahun më dhuroan, por do ta përmendim në, në gjatë mësimit domosdhem më një dobiç që ka moment jetarë tashmë nën Allah. "Tothi qul sa minut e një, tobi e pastër, të cilën e pranon Allahu subhanahu wa taala" e ngrejë e robin më lartë të ka lojë më dhuruar. Siçka në thunë disa për se lef dhe, për Dawud e a.s. kam thënë, Dawud e a.s. në basë të ubesë ishte mëjë mirë pasë, se, se sa qishtë për parës të bëndu gjunahun ti. Qësë fëmisi dhe Allah s.w.t. Parës të bëndu gjunahun, Dawud e a.s. thëtë, ishte mirë temper, të qalloh mirë kur bëri gabim do që duhet të qallohim më dhënur për gabimin që bëri kreu adhurimin e detyruar i kishte dhënë Allahu më dhënur që kishte töpja dhe ngriti Allahu në gat më lart se sa çishtin përpara se të bënte gjënahun kjo është një mëshirë për Allahun më dhënur që s'arrێت vetëm se me anë të töpës qoftë sa maujuta töwab edhe do të njohë të ropëti çdo të cilësi ek fikim të qallohim më dhënur edhe kërkimin për të falje edhe pardnim töpëja Andaj, është trasnetuar, gjithashtu thot dëmën Shekho Lisanë më të një një, që disa për e se lef dhe ka në, një, ka në shpënë gjithashtu, cikur mos ishë të taubja, gjeja me dasho të kallohë më dhëruar, në dësë përmonte me gjuna, kërjesën më të lartë të kai. Në më thënë edhe profetët, gëbojnë. Sepse? Sepse, sepse mandë gëbimin të të penon të kallohë, dhe mandë të të pendimin në në, në grada më të lartë të kallohë Si shë trasmetuar në hadithën e sakë, që Allah subhanu wa ta'ala gëzohet me taube në robit të timu shumë të që gëzohet i personit cindi, ta ngenu në shketinë dhe më përre të zekën, dhe rëfun të hadithët. Thotë Allah subhanu wa ta'ala, Inna Allahe u hibbut të wabinu u hibbut mutatahirin, Allahu i dohëta që pendohen dhe i dohëta që anëfasër. Gjithasht, thotë Allah subhanu wa ta'ala, Illa men tabë, o amen, o amil e saliha, fa u lajke, u baddilu Allahu sa i adhim Tho të përveç atyre të cilët përndohen, besojnë në bëjnë fundë të njëra, këtyre Allah subhanu wa ta'ala ua shëndëron të qijat në të njëra në gjukimin. Një një Për ndaj është tasmetuar të që e ghurisem të imi e, në hadit dhe sakt, se një person të ditë në gjukimin dhe para Allah të madhëruar, dhe ishpa që Allah të person i gjunafe të titë vogla, nësë të më dhajët e fshehë ndërkoj që kuj i di që ka gjunahet më dhajë dhe ka frisë dhe është faqë Allahu subhanëve ta'ale këtë gjunahet më dhajë. Edhe i thotë Allahu të madhëruar dhe i thotë Allahu i madhëruar këti personi i këse ti kam falur gjunahet e tua në që shikonë dhe ti kam shneruar ato nëse vabe. Atëher i thotë këti person o zotë, mi po unë kam gjunahet të tire të, të, të, të, të më dhajë dhe mu thënë Personatë që ja shfaqohet Allahu tek këto të dhënëva padyshim. Edhe çiqulzim timikë tregon domthonë që gjunave do të tjete, wallahu në sevape, domthonë u bën në këtë aspekt kishin higher për të, sepse Allahu vëdhëruar një ngritje gradën xhenetot e tij, basho penduam. Sepse kush pendohet Allah Allah, Allah për Allahu madhëruar dhe bën punë mira, si kthehet në llogë të tjera të mira. Domthonë që gjunaqtë që bëria tek Allahu në sevap, po mundësisht do të sa ato gjunaqe dhe më përponë si se këtë togë për masurit gjunahëve, nuk do kishë është ndërin gjunahës në Sëvabra dhe ngrit e gradës kështë latët. Përndaj, thot një përselefve që që qëtë së redim në Gjubejër, njëri ju punon një pun të mirë dhe hymë për shakë të sajnë dhjarë, kurse një person punon një pun të keqë dhe hymë për shakë të sajnë në gjenetë dhe ka shpjeguar se duke thënë që një person e bën një punë të mirë dhe mburret me anë saj. Dhe duke se çfar çfarë ka bër, dhe mande të mburrje i hyn pëlqimi i vetes vet dhe fut Allahu në zjarri. Nëse një person tjetër e bën një punë keqe dhe rigjithë mund të frikësohet për Allahu subhanuhu te ala e ka gjithë muslimanë thyer, pendohet dhe pendohet kollojm edhe urë që falë gjithmonë ati dhe bën shkak të punë mira, të cilat i kishte bër mbasti gjunavi që të hyjë në Rasulullahi i transmetuanum si në fundin e hadithit të mësipër, hadithin që thotë po rezull selam, Allahu gëzohet me, me të që bën rob i tij më shumë se gëzohet një person i cili ka zbritur në ishq të tjerë, me kishte në vendet e vende të mbi të kishte ushimin dhe ujin e tij, shtrihet kur të qetuar pak i largohet dhe, dhe kongredit e sikon që të vëhet isi aty. Ajsa e humbi shpresën se do jetonte më. E tha, jam i vdekur. Atëherë kthehet nën hier ne në pamëzat po ushtrim këtu që të vdes. Dhe shtrihet. Basi e zgjumi po një kohë zgjohet kur e shikon drejën ti ti. e tij, përpara tij. Përfituon i pak se çfarë gëzimit ka ky person. Kur shikon drejën e vet, Basi i kishë humur shpresën se do drejtohet, më thotë e ju vdekur tash. Edhe ai se thotë për të thënë gëzimi mad, pa i thë Allahu te Allah. O, Allah Ti e robinim dhe ulem Zotë Jotës, nga boj nga gëzimi mafë. Në vëndë të është, ti e zotimin e robinim dhe ulem Zotë Jotës, nga boj nga, nga gëzimi mafë. Përvejtës sëllem, Allahu gëzohet me të ube në që bërë robin, the e thimin të ka Allahu mërë shumë së këj përsa. Përvejtë i përvejtë qajim, këj gëzimi Allah, subhanu wa ta'ala, me të ube në robin të ishë nga gëzimit më të më dhaja. Dhe ky, ban njërësi në e robit ti dhe jose Allah subhanu wa ta'ale ka nevoj për tobe në robit ti. Edhe si kur mësishtë e kjo të shuri që ka Allah subhanu wa ta'ale për, për tobe dhe pra ta që pendohen, nuk do të nuk da rrishë këtë gëzinë. Kjo dhe këtë gëzinë të regoj që Allah subhanu wa ta'ale i do shumë atë që pendohen. Edhe si që dhjetë, kjo të tobe do të të të të, të, të, të, të gjënafë. Sipse, kër njëri u gëbonë, Ate nuk duhet të humbë shpresën sepse Allahu subhanahu wa taala ka thertuar gjithmonë. Ate duhet të noto që Allahu madhuar saher ka pun. Bon. Edhe këto lloj gjëra që do po ti hapi një portë të madhe shpresën e njeriu tek mëshira e Allahut madhëruar dhe tek falja e tij. Dhe mos harroj gjithmonë të gjë që detyra jote është ti të kërkosh falje Allahut madhëruaj sa herë që punjon. Sikurse detyra jote është kur hyn ka namazit falesh dhe tyra jote është ku vjen muaj Ramazanet e Gjerosh, dhe tyra jote është ku vjen haqjit bësh haqq, dhe tyra jote është ku të bësh gjunaf të këndohesh, dhe tyra jote është ku Allah ti mjë mirësita mjë falenderosh, dhe tyra jote është ku bje në një faktisit që të bësh durim. Nëse njëri ju kupton gjunahu në tëllë e forme, në basi ka bësh gjunahu më të klasë, atër nuk ka përta rridën pesimisë në kurë, dhe gjithlon dhe jet në gradë dhe natyre të cilët e kanë kuptuar drejse qdo të thotë këth të këthesh të këlloj më dhurur e të kuptosh mërësine ti. Transmeton imam Bukhariu në libën e gjithë sakt, nga Kaab ibn Malik, një për i sahabeve të lëruar, i tili të rgonë historinë e ti që i ka ndodhër me profetën sallallahu a.s. në luftën e të bukut, që në të vërte në bukut luft, për unisë sahabe për të të të të të t Nuk kam nuk kam lën asnjë luftë pa marr pjesë me profetin sallallahu alaihi wasallam përveç luftës së Tetbukut. Përveç dot, duke përjashtuar luftën e Bedrit, në cilën vetë nuk e ka nuk i ka urdhëruar profeti sallallahu sahabët të gjithë të dalin në luftë sepse nuk ishin nisur për luftë, dhe as nuk ka qortuar njerë një që nuk ka pas mirë, nuk ka as nuk ka pas marr pjesë në luftë, se nuk ka pas marr pjesë. E dhe thot, Kabi, Allah që për të knajqë për e ti, atë vitë, kërë bërë luftët e të bukët, unë të dukumar e pjesën luftët. E dhe thot, për që di, nuk kishe ndodër në një një dëntime që të kishe pasur më shumë se një dëvej, e dhe thot, përveç se në atë luftët, më dhurër Allah dujt dëvej, në më dhënë që mundësine kishe të plotë për të shkurë për të marrë pjesën luftë me përfejn Profetis S.A.R.S. sa her që do në shkonte për të bërë një lukët, nuk ku të rëgonde njërë su ku të shkonte. Po të shkonte, do ikim të rëgonde dë mundi shkatë të njashme, pa i të rëgurë se ku, vetën në këtë lukët o ka të rëgurë e sahabë dhe qarë që të shkonte për të të krua një të bukë, sepse ishtë i lakësi shumë më madhe që të përgatitëshin njërzin në, në gjithë aspektet të ishtë ngaqën për të sepse ishte gjithashtu dhe vapë shumë e madhe. Njërë për muslimarit ishin të shumët, e thët Kaabi, në që muslimarit ishin të shumët, në basën dhe njërë i për i tyre mundë musmirtet, mundë musmirtet tjesë në Prof. Sallem, edhe mundë të kuptonë dhe dhëtë në Prof. Sallem, vetëm nësë i shpallë të Allah, në i shpallë të i tërgondi që pilar nuk ka ardhë në luftë. Edhe Prof. Sallem, e thëtë vajti në më thënë Me fillimin domthonë po filloi nga domthonë nga mezi pranverës kur ose nga fundi pranverës që kishte filluar të dalin frutat për u përgatit profeti sallallahu alajhi wasallam me muslimanët. Edhe onë deshë të filloi të filloj të, të përgatiten po më posaherë që bëhej domthonë shkoja për të përgatitur sigurisht diçka më ngonte të tash dhe nuk shkoja. Domthonë nuk, nuk e kryej ato që duhet të kryej për të përgatitur për oportunizmin e muslimanët. Edhe Elia hësot të nesër, hësot të nesër dresa musimanët u bënë gati, edhe Ariti qështë e që do njësëshin, unë prapë nuk ishe bërë gati. Dresa musimanët u njësët, edhe po, unë a po më po, mrapë atyre. Hetsën, musimanët për para e përfoshe t'i kapë në mrapë, për prapë nuk e bërë, dhe ahë, si ku kisha shkuar me tatën që më bërë të dhe gjerët. Dersu vasa i ikën gjithmonë si marrë ngjelin me dinjë bosh, ngjelin me dinë vetëm munafikë, për shkak të munafikë të paqë, ose ata njerëz të cilët i kishte justifikuar profetit sallallahu alajhi wasallam në pjesën e luftës, të cilët ka përmendur Allahu subhanahu wa taala në Suret Tobat. Atëherë ka thënë Allahu subhanahu wa taala që unë çoj çën luftë. Derisa profeti sallallahu alajhi wasallam kur arrid në Tebuk i pyriti sahabë dhe i tha, kush ka abi, pyriti për mua, kush ka abi, i tha një person për Benin Seleme, oj dërgurë Allah, ata e ka fëngur dëjarë e ti, ose tha një fjatë një gjashmë në fëtët, kërët gjekto e Muhadim në Gjebel tha, sa e kej që e shkën fjatë që tha e, i tha një person, oj dërgurë Allah, pash Allah, ne e ta e njohin për njërin të mirë, nuk, nuk dim për ti vitëm se të mirë, atë e profesin Atëherdh kur këny muslimanët e kulluan në mund, oh thimin e Ekimit, filloën të shqetësohen se çfarë do të thoshte profeti sallallahu alajhi وسلم kur vinte në Medinë. Sporë njerëz të dëgjie për të treguar profesin sallallahu alajhi وسلم, që pse nuk erdhon luftë me ta. Dersa Medines, të. Derisa kur afrua afër Medinës, më largoi Allah të gjithë të kotën nga zemra ime, edhe kuptova që e vetme gjë që mund të shqetësoje për këtë kohë është që bëra apo pritja mirë që bëra është të tregoj të vërtetën, siç ishte. Dhe Profesë Sëlem thot kabje, kështë e zakon që kër vinte në Medine, fillon të separe me Gjamin, faqët dyrëkat, pas e takon të njerëzit. Erët në Gjamin, faqët dyrëkat, dhe pas e fillon të vini njerëzit, ishe edhe të të të të ditë vete, kër e monatikve, të cilët i betoshin, Profesë Sëlem, pashë Allahon që nuk e në pas mundëci ose gjinë justifikime tjera, se nuk ishë në ardhën lukët. Dhe Profesë Sëlem më përnën të të gjith pa o kutur të e gjithë në zemër, edhe kërbën të falënë allahut për ta, dhe shë allahut jo falë, allahut jo falë. Dhejës a thëtë kërën pa mua, busjeshi, me një busjeshi zemrimi, edhe më tha hajt ullu, erë dhe ulla, pranti, edhe më tha profetis sallallahu alai sallam. Arë nuk bleve të të dheve që të vishë marë shpjesë në luft në tjeret, Dhe i thash, oj dërgurë Allah, pasha Allahun, që si u tisha ullur të nejë për sënë tjetë e për njërë dhe të njërës, më ndojës të dëgjeja zgjidhje, dëgjeja justifikim që të justifikoheshe për para ti, të gjeja justifikim që më zemoheshe për meje. Tëpse unë, dhët, më ka, ka dhenë Allahu, gojë që ditë të asë shumë. Mjërë për pasha Allahun, dërgurë Allahut, unë e ditët që nësë, nësë të të të regojë, të të se Allah subhanu të ala do zëmëj të mehe dhe do të zëmoj ty. Pasaj, praj mejje, pa ndajthot unë do të të regoj vetëm të përtejetem. Edhe di që ti mund mërzit dhe shtashit praj mejje, por shperësej që Allah të mu më s'fallë mëra më brapa. Pasha Allah unë dëgurë Allah, që nuk kam pasë asë në juzitifikim. Nuk kam qëndë u një herë me puqishëm dhe asë me i leht tësa këtë herë. Edhe ta profeti S.A.V., dhe gjëjtë e tha, e po këju i tha shumë vëti, u të regu i vëtëtë. Këndaj i tha lërdovë të shkideri sa Allah subhanu wa ta'ala të t'jadë zgjidhje për për qërështën të ndërë. Këtëherë, kërë ngrita, u zemruon në njërës për e fisit, për të fjallë që thash, edhe në thalë, qësë e në zorë të palarë të të të ndërë? Qështë e këj gjunaf që bërë që sotë? Qësë e nuk i zemru? Ise profeti al sallallahu alaihi wasallam justifikimin do të kërkon të falit për për ty profetit al sallallahu alaihi wasallam. Pse e bër këtë gjë? Derisa do të gjendez, gati sa nuk po më mbushin mendi gjithçka që ata përgjithësonin ata gjithash për profetin al sallallahu alaihi wasallam. Pastaj i pyet thash, dhe u fash, "Po mirë, a kishin ndaj person tjetër që bëri si siç bëra un?" Ata më thanë, "Po, kishin dy persona tjetër prej sahabëve, të cilët ishin Murarah ibn al-Rabiah al-Amri dhe dyti ishte Hilal ibn Umayl al-Waqifi." Qed sahabët thot ka api gjithë njërës të dëvoqëm. Kishë marë pjesë në lukëtën e bedrit. Edhe i mora të dësishem, më thëllë dhe lukë vajtë afarë, u gomë të reta. Në më thëllë, nuk vajtë të këmë të projëzohet, se në të themë, jo, të ura lautën, në gjenjeve dhe justifikime. Më lërgova. Profetis Sallam Sallam dhe kohë i urderoj të gjithë musimmanët që mos në flinësin me gojënë. I urderoj që n dhe mos në më sënafrisin me goj fare. Kuto që t'ishim, më daqë në treng, të regnë dhe për shpija, dhe guje në për shpija dhe guje në për në goj. Ajë që sa thot, më bë për njohë nuk gjithë toke, fëllohë të togë, thot, për, për, për, për më duksh një gjërësit huja, për më duksh një gjërësit huja, për më duksh një gjërësit kërë ishte përbinë në shkundë në meje, për të kabinë. Ndërsa shokët e Ja gjithsej kohë dom për 50 ditë rreth, vetëm gjallë në shtëpinë e tyre për për çfarë gjë që ishin bërë. Ndërsa unë do të isha djalmiri i shta, edhe më i durueshëm, edhe dilya merr epjes në namaz në muslimanët, dilya në përtërgje, mirë po askush nuk plis. Shkoj te profeti sallallahu alajhi wasallam, i japë selamati, edhe urojsha mashtamatit, edhe thoshëm vetë, ai lvizi buzët për të mbytur selamën apo jo. Pastaj falesh afër ti Edhe, edhe nga jenë shikoja me, me bishë të syri për të par për të par dhe më pa shikojnë mua për po jo dhe vjerëj që sa fillojnë në malë dhe një në i shikojnë dhe të kunë sa marënë në malë dhe, përsa e këtë në shikojnë në më shikojnë dhe më pas shkovate një përshobët mi më të mirë e bukatade e ti dhisa dhe djallit i dhëgjaj tim i dhërë selam edhe dhe dhe vallar edhe dhe nuk ma të theo selam ed përte luhtën përhirët Allahut. Abh... A diti dhe më hënë? A diti që unë nuk e duhe Allahut dhe dërgurin e ti? Ose dhe më dhënë, a më ndondi se unë nuk e duhe Allahut Allah dhe dërgurin e ti? A i heshti. I thash përherë të dytë. A më ndondi se unë nuk e duhe Allahut dhe dërgurin e ti? A i heshti. I thash përherë të tretë. A të më tha, Allahut dhe dërgurin e ti dhe në një njerë. Se normalishtë dhe më thë Kudo duhej nuk e doni fise do nuk të kishte ose shpirtë. Edhe sa Allahu e durgoi di më mirë, të cilët, i cilët mund Allahu më, më dërguar ka dhënë këtë ligj që mos u ka të mëgoj. Para Allahu di më mirë, e do apo nuk e do ti atë. Edhe kuma fas të gjitha të smrodhën lot në sy. Edhe të ulargova. Ndërkohë që isha duke ecën në, në treg, kur vjen një person nga Shami, në i cili kishte sjellur ushqim me dinë për të shitur, edhe pyet kush ka në Malik. Edhe ti e silën të kun, kërë e silën të kun, një e një letër prej pre, mbretit të tyre, të mbretit gëssan. Edhe në ndër tjarën letër të është, që unë mora vesh, që kjo shokë, jo, ja, dhe më thënë të Muhammedin, s.a.s.l.m. është larguer për e teje. Pra në e thot, ti thot më srinë, në të të lëvënd, hajët dhe kënesën, do të do të ndërojnit. Aterë këmër letër Kjo është një për esplovave që kom një pëllohi më dhëruar, edhe e dje këtër. Letëm që i dhe këmbreti të të të rrishtër për e të kështërë. Dërësa kaluon dhe 20 ditë, atërë profetis s.a.s. dërgoj një person edhe mund në urdhëroj në të treve që të largohë një për grave tona. I thash, atin dajmë një tona, ta jo në të të të të të të të të të të të të të të të të t Profesi i sallallahu alajhi ve sellem ka thënë duke largoni për tyra dhe urdhëroi gruan time që të shkojnë shtëpi vetë derisa të taktojë Allahu të falëtarë çka ka për, për le. Dërsa, gruja ibn Umejës, vajtë të taktuar për ne. Derisa gruaja Hilal ibn Umayes vajë te profesi sallallahu alajhi ve sellem dhe i tha gruaj Allahu Hilal ibn Umayes thotë është është është plak i vjetër, nuk ka mundësi të shërbej vetë për ne vetë ameleion mua që triti shërbej atij. I thon profesorin e popullën me kush i mos afrohet pranë tij. I thotai, "O dugho Allah, ai do të çu pu ka ndodhur kjo gjë, ai do nuk ka mangënda nxjeri vetëm çaqut." Edhe më thon disa nga familja ime të Kabi, që ti merrja lei profet sallallah, që të malëon dhe, dhe mu gruan time në shpi, si Hilali, ti po thotë nuk panova. Sepse profet sallallah më dinë që unë isha djali i ri dhe nuk diete çfarë mund të moshte. Dersa kur nëmbushën 5-10 ditë që muslimat nuk në nëshëllës me gojë, për në nëmazën së baut, edhe isha, isha në gjithër dhe më në, në ratën në shpije, ndërkoh, dhigjoj, në shpije, ndërkohë, kur të gjëjë, ndërkohë dhe më thënë, ndërkoh, në në në ishte ngushtuar, të dhe se që ka përmandur Allah në kuram, itë, që së dhëtë Allah sëfërhanët a të alësë të të lasë të të në kulli kuk, të dhe Allah i fali dhe u apërnej të të treve dhe që në Hatta ida waqat alayhim al-ardu bi marhabat tatyeed bi yumgushtu al-toka wa waqat alayhim mufusum yumgushtuuna atyrat al-vitat atyra allah, wa qawluhum illa malja min allahi illa ilayhi fatay kuponje nukis te perta thyin vetem se tek allahu ma dhruur atay allah subhanahu wa ta'ala wa qanadyr toka fot ne tom me qis te ngushtuar toka fot edhe mduse do mund çdo gjë kundur meje edhe ishte ishte bësh do i kisha arritur gradë më të thefundit atë kur gjë një tiros që në më potë mëzët latë, o ka abim në malik potë përgjëzojtet. Sa thakshu dhe dhe kuptohëse për shumë bërë që këtë dhe rashësështë dhe për të falenderuar Allah subhanu wa ta'ala për të që edhe vajta edhe vajta dhe për të këtë gjamia për të kërë për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për p ai me zotë arriti për paradis me calci normalizues do arrit për para se dhallahu subhanahu wa taala ta ka pranuar tokën ty e dhoti hoq rrobat e mia që kisha veshur sipër gazi i mëparshëm dhe ja dhurova atij se nuk i çon çet dhuroj jeti më. Gazimi i më thë Allah subhanahu wa taala më ka pranuar tokën dhe më ka fal. Edhe atërdut shkova tek mora dhe u dhurova hua thot dhe shkova tek për tek profetit sallallahu alaihi wasallam u jam takonda unpërgëzon dhe më thoshte përgëzoi thotë për për tome që ka ka vërori Allahu subhanuhu teala u gëzoi të përfalën Allahu mëdhëruar sepse jetë aty vëllëzi është e lidhur me këtë gjë ata nuk e përgëzojnë njëri tjetrin për për për kanësi të dhunjas për para për gjërat e dhunjas por përgëzoni njëri tjetrin pasi është më më më madh se që është kanësi Allahut mëdhëruar siç ka thënë Allahu subhanuhu teala uridhwanu min Allah yakbar këtë kanësi Allahut më madh se këtë gjë Densa kur hyrën xhami, tot njerëzit që ishin rrugur rreth Profetit sallallahu alajhi wasallam, atë u ngrit Talha ibn Ubaydillah, i cili ishte prej muhaxhirëve, para se ishte është një prej 10 të përgjithësuar me xhenet, u ngrit me vras dhe dhe më dha dorë dhe më dëmë u oroj për toben e madhe që më dhuroi Allah subhanahu wa taala. Dhe nuk u ngritas një prej muhaxhirëve tjetër të profetit, dhe nuk e harroi kurrë Talhen stëllëgji që ka bërë. Atëherë tot Pashbëzimi në fëtyrën e profetës s.a.s. Thot, ishtë këtëshin dhe fëtyrën e fëtyrën e fëzimi. Dhe në fa, gjërën e se qëpa i hasë, Subhanallah, që e fele përgur i tha, o kaab, e bëshirë bi khejrë, jomën marra aleke mundu, edhe dhe të omë mukë, i tha, o kaab, përgëzoj për ditën mëtë mirë, për ditën mëtë mirë, që kur të kalindu në najotë, dhe thotë, pra atë ditë që Allah, Kështë konzderon të Profesë Asëlem që ditë të më e mirë për njërëjun, është ta ju ditë, në zëtire në Allah subhanu wa ta'ale, të falje të gjunaftë të ti, të dhuroje të tauben, të bëjë të për e tyre personave që e ka përnuat për e tyre tauben e tyre, të të dhuroje ati, kërnesin e ti, të salam në bëjë për e tyre. I thash ojë dërgurja Allahot, a për e te i është këtë taub, a për e Allahot, u tha, kjo � Dhe atër, edhe atë edhe profeti sallallahu alajhi wasallam do t'i shkojë në fytyra nga xhimi, dhe duke fytyra e tij do sikur kishte hanabet. Këto lëgjërat do të, të shikojmë në fytyrën e tij. Dhe i thash oh dërguari i Allahut, "Për tokën e sime, thotë, për tokën e sime që do të bëj humor për Allahun e mëdhur, është që unë do të rish, do të largojmë për gjithë pasurisë time dhe do ta jap atë për hyrje në Allah subhanuhu teala." Ën pa profeti sallallahu alajhi wasallam, baj një pjesë të pasurisë dhe kjo sepse se kjo është më mirë për ty. Edi thashu duke qur'an Allahun do majë pjesën që kam fituar në Khyber. Edi tashu duke qur'an Allahut mua më shktoi vërtetia që u tregova vërtet me ty. Edi domunë këshova një musliman masum rasti që, që tregosh me vërtet. Tisat si Allahu subhanahu wa taala pas se pun para të treguar ne ka zbritur disa ajete kuranore për të çështjet të katab Allahu an-nebiu al ul muhajirin wal ansar. Qet Allahu subhanahu wa taala i pardhoi toben në profetit muhaxhirve ansarve. لقد تاب الله على النبيين هجين والانصار انه هو التواب الرحيم فالله هو التواب ونوز التوابس المشروسي وعلى الثلاث الذين قلفوا فقط وبلني التوبه جساتو الثلاثه الذين غيروا من لب نوب نوب حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت ضاقت عليهم انفسهم ثم تاب عليهم ليتوب انه هو الغفور الرحيم فذ الله سبحانه وتعالى وبلني التوبه على edhe u mundtoi atë që të pendohen të krijojnë ka të, të kalojnë më dhëruar sepse ai është falës mëshiruesi. Tawbja në vërtet do thotë që njeriu të rregullohet me gjënat e të pendohet për atë që ka vepruar, të vendosë mos të hedh më tek to, të përpiqet të arrië atë që i ka ikur duke vepruar sa më shumë punë mira. Praktikisht të, mija. të plasësh për tokimin falet Allah subhanahu wa taala ose për toben është, domethënë është një temë shumë e gjatë. Është një herë për ty të të kundëngjini me sinqeritet. Ne po përpijemi në mënyrë të shumë të shkurtuar të drejtojmë disa gjëra lidhur me këtë çështje. Të u bësh detyrë për çdo person, edhe nuk mundet, dukesh domosdoshmërisht pamundur të përfituohet një njeriu të largohet në çdo lloj momenti jetës stingat obja, sepse në çdo lloj momenti njeriu mund të jenë gjuna dhe ka nevojë për topa. Sikurse nuk dihet që ai ka planuar Allahu topën për gjunave që ka bërë më parë apo jo. Përandaj gjithmonë ka nevojë njeriu që të bëjë tobën, të thjetë të qallojmë të dhëruar. Prandaj Thodi ibn al-Qayyim e gjozhie për tobën, masi ka treguar gradat e adhurimit që duhet ketë rovi për të qallojmë të më dhëruar, ka të grade ja e parë është tobja, grade e mesme është tobja dhe grade e fundit është tobja. Sepse tobja duhet të shoqërojë njeriu nga fillimi i jetës deri në fund të jetës së tij. Ja të gjithë se kohë duhet të shoqërojë tobja njeriu sepse gjithu njeriu me gjuna që të pastrojt për gjunahëve të ti. Ka thështë e kholitha një të mjejë, që është e tjetër, thëtë omor ibn Abdullaziz, ma nëzër e belau, illa bi dhembu, ola rupja, illa bi tëvbe. Thëtë omor ibn Abdullazizi, që të cilën e kam të cilësuar djetarë si halifën e pesë të të rekë, që ka të, është, është për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Edhe ju që e për të tonë të që përthejmë një është, pjallë Allahu subhanu wa ta'ala, në surë në rruma, edhi 21, dhaharë al fësadu fil barri o al bëherbi ma kese për të edhi në nasë, është faqë u shkatë rrimë në tokë dhe ndetë, për shkak të asaj që kanë kryuë njëzë me duar dhe tyre, li ju dhika unë ba dhe në ledhi amilu, që Allahu të shioj e atyre, që dis, të diska e përja asaj që kanë punua me duar dhe tyre, Si që djetë, gjunafët janë shkaku izbritës të dënimit, që Allah subhanu ta'ala i hedhë robërët të ti, edhe përshkak se Allah subhanu ta'ala i dënonë, gjithashtu e i ka dhenë mënsi e robët që të të ndohet. Edhe të kërkoj i fali Allah subhanu ta'ala për gjunafërët që ka bërë, që Allah mësë mosë të dënojë ata. Përndaj dhe Allah subhanu ta'ala në këtë reguar në Kurën dhe thotë, në surën në mfalë 33, 33, Oma kanë Allah li juadzibahum antëfihim, oma kanë Allah muadzibahum hëm i stafirom. Tëtë Allah nuk i të donon ata o Muhammed kur ti i ndrëta, dhe Allah nuk i të donon ata kër atat më kërkojnë, i kërkojnë fali Allah të më kërkojnë. Tëtë që i kërkojnë, Allah, Allah nuk i të donon ata që i kërkojnë fali ati, sepse i stilëfari e fshinë gjunahën. E gjunahu, një tili është gjuna ahun i cili është shkaku për zbritjen e dënimit, përveçse u shih shkaku i zbritjes së dënimit atë nuk ka më dënim. Prandaj dhe nëse dëshiron që mos të dënoi Allahu, nëse dëshiron të shkutosh për dënimin e ti, në këtë botë bota tjetër bëj sa më shumë ishte parë. Propjet të kthejësh ta bësh jetën tënd të gjithë vetëm nëpër Allahun e mëdhuruar. O ta shikosh profetin sallallahu alejhi wasallam, ti vish te profet dhe ishte njeri u me i mirë në faqen e dheut, i rëkonë të falë Allah subhanët të alë shumë. Ajse, thot, është trasmetuar në hadit sakt, të, të cine trasmeton imam, me sa më vajtojtë imam muslimi, thot, profetis, sallallahu sallam, innehu le uganu ala kalbi, thot, mua, thot, më zenga njërë një shtres, zema, mbules, thip të hollë, dhe shpilëm së shdo të thot, edhe për të shka kun i kërkoj falë Allah në dit në Ka fundit e tani shpjegimin e Xhembulesa ka thënë kjo është një shkujdesë që i bën çdo njeriu për disa momente që shkujdeset nga proqitimi i Allahut dhe profeti sallallahu alajhi wa sallam e ka thënë Allahun 100 herë. Ai person te cili t'i ka thënë Allahu gjithë gjunave t'i ka thënë Allahu subhanallahu te al chi tendit. Bone saher ditë që ka thënë Allahu falë. Saher ditë. Toti Ibnul Qayyim tregon se si është zemra e njeriu Kur ai kur kjo zemër e humb, të vërtet po thot zemra e njeriu ndryshket poshtë të dy gjërave. Ndryshket nga kujdesi i Allahut më dhëruar, nga harod, më dhynjas, që një u shkujdeset harrohet në dyshjas, ndryshket zemra. Dhe ndryshket do të thotë që ze ndrysh nga sipër edhe nuk depërton në të e vërteta. Kur për të vdasin për emrin e Allahut subhanu teala, që ka dhënë me dritën e tij, do ta shpjegojmë inshallah një shehum të cilën ka treguar Allah subhanu teala në tronun e zemrës ti delimiz çdo gjë vënë në kohë vet. Dhe thotim në mënyrë ndryshme që zemra rrit, më anë dy gjëra vet, më anë kujdesin ndaj tij dhe më anë tjënaqen. Dhe pastrimi i zemrës bëhet më anë të istifarit dhe më anë proqitimit të Allahut subhanu teala. Kështu që ai që është shumë i shkujdesur nga Allahu subhanu teala për një kohë të gjatë, zemra e tij ndrysh. Dhe ky ndrysh bëhet pal pal derisa shkatëron njeriu dhe zet të quhet ran ran e ka pamundur Allah subhanahu wa taala për mosbesëtarët që është mbulesa që i vjen në zemrën atyre nuk e kupton vërtetën nuk arrin më ndasë njeriu kur e ka këtë lloj mbulese, këtë lloj ndryshkut madh, nuk arrin të kuptojë të vërtetën dhe as nuk arrin ta kundërshtojë apo ta urrëjtë kotën. Edhe kjo është një për i dënime më të madhe që mundi mundi i jepet zemrës njeriu. Edhe së përfundim, për të regojmë disa shkake që endalojnë njëriur të arri falje në Allahu subhanu e talë dhe mëshirë në ti. Një për këtër shkake vështë shirkun. Për në dhe Allahu subhanu e talë a thotë, inë Allah e lajë në gëfirojë shakabihi, Allahu nuk e fati bëhet të të të shok. Djetarët në shpikimin e të tja jeti kanë kan dy mëndime. Mëndimi parështë që këtu bëhet fjallë për shirkun e madhë, i cili e nëzijet njëriur nga islami ose mendimi i dyte dietar bosh që te ky te ky a jet hyjn te dy yllot e shirku dhe shiu qim mas që njeriu i stan por dëshiu i vogël këto dy nuk i falallahu subhanuhu te ala do të pothuajse nuk pendohet njeriu ndërkohë që disa gjunave të tjera ditën e gjykimit Allah subhanuhu te ala ku njeriu ka bërë punë mirë mund të falë edhe pa edhe pa arritur dot njeriu të pendohet ka mëshirëti e madhe por e fal këtoi masë mundu dënoi njeriu Nëse të të dhë gjunafën nuk mund i fali kurë, gjunafën nuk më thë shikun e madhë, shikun e vogën në mendimin në disa djetarë. Për e dyre, të dhërë gjunafën e të cilët nuk i falë Allah, wa nuk e mund thonë një që të pëndohën për tjurë është bidatit. Bitatit dhë të të të kryesh ose të besosh atë gjë që nuk ka egzistuar në kohën e profetit sallallahu alaihu sallam. Këndaj të smetohet e nësi, r.a. Mun se profetit s.a.s. Thot, Allahum e ka, ja ka penguar të upen gjithë do personi që bën bitate, dërsa të lejt bitate, dërsa të, të lejt bitate të ti. Hadithën të smetohet për mërani, bëhërën që të shqyë, që hadithë nësak. Thot, Allahum e ka penguar të upen ati personi që bën bitate, dërsa të lejt bitate të ti. Këndaj ka thënë, Sufjanë Thori, për bit që bitati është me i dashër të kiblisi se njimi gjunahë. Në përsa i që për gjunahë, e di që ka për gjunahë, edhe e ka zemë në thyër, e në dijen vetë në gabiltar, edhe mund pëndohet të ka lojë më dhe ure. Në përsa i që për gjunahë, i duke të vejtë e gjithëmonë, sa i duke bërë një shkatë mirë, vetë nëse kur delë për allotë, e shikon që i të shkatërua, të shkatërua vetë në vetë Shtatëve që qe pengon njeriu që tarifan njeri e Allahut është ku njeriu e bën një gjunah, edhe e ka pshëhuar, ja ka pshëhuar Allahu të gjuna dhe shkon edhe ja shfaqet njeriu gjunahun që ka bër. Allahu subhanahu teala ka blluaj gjunave të tij dhe i shkon edhe e shfaq gjunahun që ka bër. Prandaj thot profeti sallallahu selam, të gjithë umat i tij do të falet për veçanë turët të cilët e shfaqin e shfaqin gjunahun. Dhe shpjegon pasë profet sallallahu selam duke thënë që shfaqje gjunahun do të thot të ngjeriu të bëj një punë të keqe natën gdhjetëm ngjess Allahu e ka mbuluar të gjona edhe shkon thot opilan un bëra di këshu edhe këshu dhe e tregoj gjunafen e tij këtu nuk u fali sepse ai në momentin domi çe bëndë gjuna ofshurazi dhe është i penduar thotë ndjen vetëm gabimtar normalisht kjo është hapi parë topës njeriu tani vetëm që ka bërë gabim ndërsa kur ai shkon me burrë me gjuna vetë kor para njerëzve do shkaku i njeriu që njeriu njeri t'u sipanohet dobja dhe mos e falon Allah subhanuhu te ala te çunë desatë ndort. Një përshkaje gjithashtu është dalje e tillë veprimi si e dini ardha e shpirtit deri në fytë të për të, të argumente edhe një shkak domethënë që është shkaku i fundit që për më përmendën thuajt ndargini musliman me njëri tjetrin edhe mos folje me njëri tjetrin pas e mërim me njëri tjetrin. Ky është shkak që njeriu mos arrij faljen Allahu subhanahu wa taala. Sepse Allahu i mëdhenjuar fal ata që falin, ndërsa ata që nuk falin njëri tjetrin, nuk nuk janë të dashur në njëjëtim për hir të Allahu subhanahu wa taala, ata nuk një falin e meritojnë faljen e tij. Prandaj, po profeti sallallahu alajhi wasallam i paraqitet punën i paraqitet punën Allahu subhanahu wa taala çdo të zotëndës zotëndësh një tjetër. Dhe i falë Allah subhanu ta'ale shë ja dhe personi që nuk i bërshok ati, i falë Gjunafe të dhe personi që nuk i bërshok ati, përvec dhe personave të cëllet kanë urrejtë ndërmit një tjetrit, i thuhet me lake, lejër një ta dhe i sa të të pajtojënë. Kasëmë tonë muslinë. Lejër një ta dhe i sa pajtojënë. Ndërsa shkajqet të cilet ndihmojnë njeri unë që ti falë Gjunafe, janë të gjitha punë të mira. Po si kur të doni të numëroni, mund të rrinë, në më thënë numër shumë matë, disa ka në nëmëroni, në bidyze të shkajqe. Edhe gjdo punë e mirë, për të të të në ka ordhuru Allah subhanu teala, jo e shkaj që në një të këqqitë, që në që në gjeratë. Si për fundim, dhëtë pasur prajqyshë të vlezer, që njeri ju dhëtë këthejtë të ka Allah subhanu teala, sepse ka nevoj, për Allah madhurur në madhurur n Dhe se ti ke nevoj të hashe dhe të pish trehen dit, ti ke nevoj për Allah në madhërruar, kësta herë më rëfërim. Bile më shumë se kaxhë. Një po një riu nga që është i hutuar me këtë dynja, është i hutuar me dëshurin në këtë dynjaje, i shkujdeshë më këtë dynja, e haron të lëgje. Dhe shkujdeshë më dynjan, e haron Allah në madhërruar, haron që të kthehet të këlloj madhërruar, të, bëj tobe, të atë që është me e vërtetë ama syrin e vërtetës sepse zemra e tij ka zënë ndryshk lahutimin e madh paisë dhunjave u do t'rgoj një histori të fund, e sahabëve, të, neshë, e pamundu, sahabëve, të fund të cila nuk ka ndodhur në kohën e sahabëve as në kohën e tabiinëve që mos i duket ndonjërit për ne është diçka e pamundur që tek kanë arritur sahabët kurse ne sa do mund të arrijmë të bëjë jo histori ka ndodhur sot në kohën tonë sotme për mos thonë se të vitët e fundit, janë jan kohë e ndodhës i se historie. Kjo historie i ka ndodhën një vajze katërmëndhit gjëqare nga Arabie Saudite. Vajz besintare nga Riyadi. Do të gjemë nësaj që para se talim të vajz, pa baba ba, ba im në ndërë Disa zojtë që fruturonin si për meje dhe ndërme tyre ishte edhe një pëllumë, i bardë. Shumë i bukur. Fruturonin dhe se unë gjithë nërë, shumë i kjevë. Ma tërgojë këta andër dhe e pyre ta qëfarë kuptimi ka. I thash, i thotë thot jati, i thash, kuptimi sa është që këta zojtë jafëmi dhe tu, e ndër ta doje dhe një vajzë, e cila dhe mund doje dhe dhe voqme. Një, për nuk e pyre të mund pasë të shkuptimi kështë të Disa disa allo subhanu te ala që linda, lindi kjo vajzë, t'i mintonin afnan. Qën vogël, ajo ishte kujdesshme për të kryer detyrat e Allahut megjithëse as komë nuk ishin bërë detyrë për për për ta megjithëse e vogël. Kujdesur për hijabin, dozë kur arriti klas 4, ishte larguar, ajo shoqjet nga shoqjet e tjera të cilët bënin bën gjunahe, nga ato të cilët domun nuk e donin, nuk donin që të të prokuposhin me më launë më dhëruar, nuk prokuposhin me njërët kota, i fëton dhe njërëzë në lukë të launë, i fëton dhe njërëzë në lukë të launë, i fëton dhe njërëzë, njërëzë pra launë më dhëruar, e dhud njëherë, në në esaj, do në të merët e një shërbetore nga Sri Lanka, pa rësue se u bënë me djalë, edhe kishtë në nevoj për një shërbetore, sepse a jemë Atëherë më vëzhgëj vajza që këto shërbëtore të vitit të rindërtimit nuk ishte muslimane, por ishte krishtere. I thotë nëna ime, unë e lë shkollën, në jam gati gjithë punoj 24 orë për ju vetëm ose si një krishtere në shtëpi. Një po thotë emër nuk e vua sën veshin dot. Derisa erdhi shërbëtoria, edhe nuk kaluar më shumë se 2 muaj. Derisa vjen shërbëtoria tek jema dhe i thotë, "Fnanu kush ka thotë që unë braum muslimane, do të dëshmoj që nuk ka të dhëna për Allahu do Muhamedi si dugu e ti." Kjo është e prokubimin kësë e vajzë, me gjithë e ishtë e ka që vogëllë që t'iftoni në njëzën rrëtë allahë s'u hënënën të allahës. Pas ta kosh, filloni dhintë të këmba vajzës. Nuk a tërgohë familës vetë, gjithë mund në thoshë nuk ka gjë, nuk ka gjë. Bas e ka nuk 2 muaj, filloj të qalonëta. Edhe gje, të Allah, të të. dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Baznimi u pa realizu fare, domthon nuk vizitë do të fare në vendi nga çka kishte shumë dhimbje të këmbës, e çua në spital. Kur çon në spital, e bën vizitën dhe i tha doktori i tha doktorit që vajza ka kancer. Amini ata usmë um muzit shumë përsa jo. Nuk um muzit fare për të që po gjithmonë domun ishte e qeshur, e gëzuar, thosën alhamdulillah, vajza ka 13 vjeçara. Po alhamdulillah brदरika fatua Allahu gzuar gjithmonë. E thonë doktoru që duhet patjetër të i bëjmë një gjilpër, tre gjilpëra kimike për të cilat do i vinë flokët fare. Edhe për mujtë nuk ka problem, pa i thonë ha të qetëni flokët. Jo, nuk duhet të qetëni flokët njerit. Ju duhet çdo çdo çdo qenë, çdo qenë që mbier, të mbier, edhe mash problemin tek Allahu më dhuroj për të. S'kam nevojë të mi qetëni flokët si bën kerosa. Kur ta kurta heq Allahu subhanahu wa taala vetë një bënd të ilaqet, e me gjithë të të dëmëhën nuk pati shërim, atër shkojnë në Amerikë. Në rratë parë, shkojnë në Amerikë, për të kuruar atje, sa të kohën me doktoreshen, ishtë një doktoreshen, kështë që qenë në rabinë sëllit e 15 vjetë, kërë shikon vajza, i thotë, Doktore, jam musliman i jetë, jo, i thotë, unë nuk jam musliman, unë kristian. Atëherë më valli punë në fletë të këtij kristiani, fletë të fletë të vet, derisa kalon çandër. I thotë, vallahi un kam 15 ditë në Arabinë Saudite, thotë, nuk ka folur me një peshtan, thotë. Dëshmoj se nuk ka ta duar të ç'llah dhe Muhamedi i dregoi ti. Bërë Atere, i thot, i shpital, thot, dëktori, të bëu musliman. Atëherë thotë doktori, mbas të shkoj në spital, thotë doktori që duhet të presim këmbën, se po nuk e prem këmbën, pa presim do të shkoj kantei din mushkëri. Po në në vesëllot çajet. Fjullu në qitë qajmë, dhe nga qurë. Nga e rëtë keqë për fajzë. Ndërsa e kërë të gjoj, këtë gjoj, këtë që, që eshte. Dhe i tha, jema, të shuk e që që eshte. I tha o në naimë, dhe të elha, unë falendoj, Allah, unë dhe që kësë provë, dhe nuk është u fenë ti, dhe për është në trupin tim. Shkoni sa fajzë dhe voghel, të të fjallë ka që të më dha. O në naimë, unë falendoj, Allah, unë që kë dhe mund dhuk vete shumë të vogërë me pare saje. Mund dhuk vete dhe mund hëndë në në në në në në në në në në shumë. A dhe bise do të si një herë me, sh -me një shoqë e në vetë, ma anë dhe internetit dhe i thoshe shoqë e vetë me bëjë durim, me ngushëlon për të përë përkamë që duke reaksemi përër, dhe i thoshe dhe i thë mua nuk me interesoh këmë bëhë. Muë më interesoh dhe që ku të thynë varë dhe dhe të kohë Allah në më dhuruat të, besim të më më më gjithë, e dhuruat, Allah, Zuhani, në besin të të të. të, të, të, të se kjo i ishtë në më hënë, me gjithë e shte vojt i shëdhuru Allah, një sukses në nga, që ta i njitha e të dikhtesh a du në sti. Ather, këtë e dëshpi, masi aprenë kanë, mirë po kur shkojnë në vëndin e tyre, do të shu di e tjetër, që i shkonë kanësër e dhe mushkri. Dhe i sa, e humë në shpesën doktorët, rritën krevat edhe kishte një buton afër po ta shtypte ai i zbrihte direkt i zbrihet direkt domthonë ilaçet që tus zbrihet direkt gjithashtu edhe serumit kështu nuk lëvizet dot në vendi edhe kishte vlimi të tërmëshme e do të rritën në gjendjen që ishte si gjendë fikti të gjithëkohës kjo kuvin apo na malzim nuk ishte nuk dëgjon ta sezon apo nuk e dëgjon të njeriu ngrihesh sa vet nuk në do të gjohsh sa vet Falte në madhen, pas e këthej është parë në gjendë në sajë. Kërë gjithë e kohë. Me ndër tjera, një bidhi, thot jamës, o në na i, me thotë, unë kam parë një andër, kam parë në andër, si kur unë më brar nusë, dhe isha postane nusëris, edhe gjithë njërët në ishin rët meje, edhe gjithë kjeshin, thot, thot, thot jamës, e në na i, me thotë, isha e mërzikë, thot. edhe i, i thot, edhe thot jamës, Dhe unë të po të themë se që kuftim një sa janë nërë është, që unë në nëjë me të vdesë. Edhe gjithë njëtë dhe më harrojë, dhe për vetë shteje dhe në në nëjë. Aterë, pas disa ditësh, të marri në shpi, të thehen në shpi, sëpse nuk ishë shpotim për ta. Ndërkoj që ishe duke ndetur për gjumësh, ngrije dhe i thot lënës, thotë lanës, o në thotësë. Ka është shafrura kohë për të rërrua dhe e pëtë në dy e faqët dhe e thotë jep lam të mirë në fundit, pasë e thotë të shedhën la, ilaha illallah, shedhën në Muhammed e Rasulullah, ma dhutë herë, dhejë sa i del shpirti. I doli shpirti sa i vaqët dhe lusë Allah në të një që në që në që pëjësaj dhe për në shgjithë. Shpje këndë mund të herë, një herë parfumi që nuk ishë në gjurë se kënë së kurë. Që një vajzë 14 vjeçare, u bë shembull për gjithë njerëzit që kanë mend dhe kanë zemër. Inna fi zalika lazikra limen kana lahu qalb. Më paktë po u jitim për ata që kanë zemër. Wallahi ashtu për çdo person që një vajzë 14 vjeçare, një vajzë vogël, ka rritë grad larë besimin, ndërsa ne na ka fokosur dhunja i me shkujdesur me budalliqet me të kotat se gjërat kemi harruar që që limi jo në kërësarën të dhënja nuk është për të knaqë, që është që ti të regoj veteve tonës e pëse kemi jo ardhë në këtë dhënja, që të, të, të, të adruajmë, Allahus M.W.T. Nësë Allahun në be dobi më të që temi, në be bërë turej që zbatojnë të që tonë, dhe të ne epsë në që e të gjithë, Allahus M.W.T.